Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Utóirat Két fény mindig marad, A sötét fél magától, Az örökmécses elől, A vészkiárat hátul. Hisz nem ér véget semmi, sem öröm, se bánat. Új világnő, még nagyobb tűz martalékának. Jó kívánok! Önök a Klubrádió Zenés Iradamű műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit és magával hozza megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak számára. A mai vendégünk egy igen különleges költő, aki azonban nem csak költőként, hanem egy díjas film, Kossuth díjas színészeként is ismert. Most azonban visszatérünk az eredeti szakmájához, és költőként beszélgetünk vele. Nagy szeretettel köszöntöm rövid Gézát a stúdióban. Szerbusz Géza! Szia János! Az előbb már hallhattunk egy rövid verset tőled, és még fogunk is az adásban többet. Egyébként pedig annyit elárulhatok előre a hallgatóknak, hogy nem csak költőként, hanem avantgard szlemmerként is megismerhetjük majd őt egy korábbi hangfelvételből, de előtte vágjunk bele a beszélgetésbe, amelyet pont onnan indítanék a műsorunk szelleméhez híven, hogy zene és költészet, és ezek a te művészetedben egy erős közös gyökérrel, gyökérzettel bírnak. Mi a belső a kettő között, illetve hol mutatkozik meg mondjuk a különbség? Azt szoktam erre mondani, hogy a, a vers a kutya és a dal a farkas. Engem tulajdonképpen a dal jobban vonz, mert an anonimabb. Tehát, hogy nagyon ritkán csiszolódik a vers több nemzedék által, míg egy dalnak nincs, hát most nem a műdarról beszélünk, hanem mondjuk a népdarról, vagy a, a néges spirituáliról, vagy a, tehát, hogy ezeknek nincs valódi Szerzőjük. Mindig az jut eszembe a, a csodálatos, és hát gyakorlatilag én szinte szerelmes voltam, bár soha nem találkoztam vele a szántó piroskával, és egyszer tőle azt kérdezték, a tévében láttam ezt, hogy házszokás is hülye kérdés, hogyha egy lakatlan szigetre menne, akkor mi lenne az a három kép? Hát ugye festő volt, alapvetően hmm. ember írt is. Mi lenne az a három kép, amit magával vinne? És ő azt mondta, hogy a sziklarajzok. Amit ugye elég nehéz uh -huh. elmozdítani, egy barlangrajzot. Ha halakatlan sziget, esetleg barlangos, akkor öde, ő rakhatulja. Igen, bár halakatlan, igen, bárki tudja. Tehát, hogy, hogy, hogy én is, hogy úgy mondjam, ha, ha festő lennék, akkor a, a barlang festényeket, a barlang sziklarajzokat vinném magammal. A szerzői művészet sosem tud talán nekem annyit mondani, vagy an, an, nem, nem annyira tiszta, mint, mint, a, mint az ilyesfajta ilyen ko kollektív, az, ő, az ős időkből érkező írt. <kül> dal. És, és a, a versek közül is egyébként nagyon azért is szeretem a rövid sorokat, mert hogy a Ritmust, mert... A vonz engem az, hogyha, hogyha a vers bennünk van. Tehát például, hogyha beszélgetek valakivel, és azt mondja valakiről, hogy jó költő, de nem tud tőle idézni, akkor az számomra hitelteleníti ezt a dolgot. Uh -huh. Tehát, hogy hogy nem tapad meg egy, egy, egy legalább, egy jelzős szerkezetet mondjál, vagy egy sort, de azt mondja, nem tudom idézni, de nagyon jó költő, akkor nem hiszem el gyakorlatilag. Mert mondom, ez a dal eredet. Ez, ez, hogy, hogy, hogy lehet azt mondani, hogy nagyon jó dal, hogyha nem tudod fölidézni. Uh -huh. És egyébként, ha mondjuk szóművészként egy lakatlan szigetre, te három könyvet vihetnél, akkor például az, az mi lenne, vagy nem kéne vinned, mert hogy ezek már benned vannak a legfontosabb szövegek például? És nem a saját, hanem a mások. Hát azért <kül> erről, erről két dolog jut azonnal eszembe. Az egyik az, hogy a, a, a gimnazista Pilinszkiek, ugye a piaristákhoz járt, egy elég magányos fiú volt, mert a piaristáknál egy fajta hangulat, egy szemlélet volt abban az időben, hogy a, a rossz tanulókkal nem nagyon barátkoztak. A legfeljebb a rossz tanulók, gondolom. Mm. És a Piszki nem volt egy különösebben jó tanuló, és az, és az a gimnázium vége felé lett ott egy ötfős társaság. És egyszer elmentek Sojmárra a solymári barlanghoz. De nem a főbejáraton másztak be, és ragadtak. És akkor azt találta ki a Pilinszki, hogy ott a vak sötétben, a barlangban, megint a barlang érdekes, a barlangra vagyunk. hogy a vak sötétben, hogy mulassák az időt, mert fogalmuk nem volt, hogy mi lesz. tehát ez egy rettenetesen egy életveszélyes helyzet volt, ugye, öt gimnazista a solymári barlangba be, be, be, be, ragadt, hogy a sötétben mondjanak verseket és akkor később azt írja a Pinénzke, amikor ezt az élményt, hogy ő például nagyon szerette az Iliaszt, a Homéros Iliaszt, és azt mondta, hogy ezek a sötétben nem állták ki a sötét próbáját ezek a versek. Tehát ez egy jó kérdés. A másikról, ami rögtön eszembe jut, erről a, a Jeles Andrásnak a Senki földjén című filmjében a Petri György játsza azt a zsidót a rámpán, aki a vagon előtt ül, és az ima könyvből tépi ki a lapokat, egyesével. Tehát, hogy ez, ez egy nem egy esztétikai minőség, de, de mégis egy minőség az, hogy valaminek mi a fontossága, hogy meddig tud téged elkísérni egy, egy eljut, -e, el, el tud, meg tud -e még szólalni egy határhelyzetben egy vers, uh -huh. egy személyes életkrízisben, még mond-e valamit ez a vers? Mikor hagy el téged, mint egy ilyen űrhajó, ami tulajdonképpen leválik, egy ponton, mert, mert már azt a hőmérsékletet, sebességet már valószínűleg nem tudja elviselni. És hogy mi lenne az a három, ami, ami azt kell neked mondjam, hogy egészen biztos, hogy szakrális szöveg lenne. Uh -huh. Tehát, hogy most ha azt megnézzük, hogy a biblia könyvéből melyik az a három, akkor így, így, tudném, így tudnám ezt igazából leszükíteni, mert egészen biztosan nem, nem emberi szerző lenne. Tehát egy költő által írt szöveg az nem is tud úgy szakralizálódni például, hogy mondjuk Uh -huh. Nem, nem, nem. Jó, mert, okay. nem a, tehát, hogy ő, hát az, azért az abszolútum, az azt hiszem, hogy nem, itt két, két szintről van szó. Tehát, a, ha azt kérdezni, mondom, ha a 150 Zsoltárból melyik az a három, azt is meg tudnám neked mondani. A Bibliából melyik az a három, azt is meg tudnám neked mondani. Azt, hogy valaha élt emberi szerzők közül melyik lenne az a három, az, az, az ne, nem vinnék magammal ilyen, ilyen, ilyesféle irodatot, uh -huh. hanem ha választanom lehetne, hármat csupán, az egészen biztos, hogy mondom, nem, nem emberek által írt, vagy hogy mondjam. Jó, abszult. akkor most viszont arra kérnélek, hogy egy általad írt másik emberhez címzett versedet olvast fel, utána pedig meghallgathatunk téged úgyis, mint Slemert, a az nek a zenekarodnak egy 1988-os koncertfelvétele következik, az első felolvasás után. József Attilához. Ha sorsod fele, föle ének, rá se köpj, hogy alig élsz meg. Míg dúdol a szolga, szabad. Meddig kussolsz. Mondd ki magad. Szekér után fogod csikó, eldöntötték neked mi jó. Mögét csilla el, meg új koksz, meddig testvér, meddig kusolsz? Szőr a ócska évek, lenni mindig senkének. Öntelt mártír meddő harag, meddig kussolsz? Mondd ki magad, egy főzett zsír, egy fűtett fa, Ennyi kell itt a léthez ma. Holnap is csak épp ennyi kell. Kanál zsír, aludni hely. Oltalmazzon égi malaszt, Olba fagyott hét kis malac, Gyomrod lassan kicsinálja. Folyt a bosszú gilisztája, elfogy a tegnapi kenyér, spóroz, de az újig nem ér. Rőt héja, heg bordó varrat, meddikushoz, mondd ki magad, időd beszorult nyílt ideg, száz vers nem nyúz meg úgy, mint egy. Dőj erre a szögre hanyatt. Meddig kussolsz? Mondd ki magad. Vizet szájban melegítsél. Miért kussolsz? Meddig, testvér? Mint csigát koca elharapnak. Imádkozhatsz kell a papnak. Marólúgos itt a levés. Merőleges erőleves sárgájaként a sötétből mert ki a fényt. Előre vers! Vert föl álmából a csendet! Nem voltál te sose, gyermek! Úgy tettél! Ám lebuktattak! Érdektelen, hogy hulla vagy! Nem kifogás! Nincs de! Nincs ha! Ébredj föl, József Attila. Lelki ismeretünk ránk únt, tapossad meg hátunk, hisz ki kell, amit nem vetettek, gyűlöli a gyom az epret. Nád bírja, nézd a tavat, meddig kussolsz, mondd ki magad, foltnak való gyűrött felhők, albínó cigány tekergők maflapról is sosem lázad, út úgysem a király ad. Osztódik a csöncsillaga, csillaga, meddig kussolsz, mondd ki, mama, vidd föl mind a méhszájrákod, döntsd meg fönt a menyországot. A hurkában te ne rízs légy, vagy a szennyest ott is vinnéd? És te vársz még? Meddig, fiú? Ne hagyd versed megírniuk. Ha sorsod fele, föle ének, Rá se köpj, hogy alig élsz meg. Vérből szép köpülni vajat, Mondd ki magad. Mondd ki magad! <Szor> sötétben festetként. Utat téveszt, ki el sem indult. Ki elindult, most megriad. A buszokon tényleg és kizárólag a kutaznak, utaznak. Az egyik kalauz arca olyan, Bármelyik szobában a plafon, A másik rá is ismerek, hiába bámhoz ki az ablakon. Anyám! Kum volt! Apám! kerül Ha mozdulok, nem mozdulok, ők ölenik egymást. Nem, nem mondd azt, hogy ez egy tény. Kettőből lettem, lelkes egy én. Ősz van a szobádban, nézed a tévét. Életet az életnek, unokáim se fognak látni. Ha én nem látok, ők se látnak. A világnak neki látnak, csak látnak. Mit lát a látnok? Miért nem látszik az, amit látok? Szememből ki, szemembe be. szökés. Nem tud egymásba szúrni két kés. Eltakarják magukat a tárgyal, Magukkal. Semmit nem lehet látni magától. Ezek például itt. A húzom az igét, húzom az igét, húzom az igét, az igát Húzom a bölcsödét, a ravataligát Törölközőbe Maradt az arcod Légy grafik A saját szeruzádban idő, Időm az rengeteg. Értsd ezt úgy, hogy a bajlamos. Nekem a nagy mutató mutatja az órákat. Nekem a kis mutató járja el a perceket. Az ősz otthon. Mondom, hogy nézel a tévét, aztán levész az utcán, nincs már maradásod az utcán, rájössz, hogy szentimentálisan játméz egy sziválvány alatt, mész tovább. Felszállsz egy villamosra, ami a legnagyobb meglepetésedre. Énfél közepén is súfolt. Egy 120-102 éves öregnéni azt mondja, tessék leülni. Melyiket? Én azt már leültem. Válaszolod, hevültem és lekaptansz a villamosra. Mész az utcán, jövetszek egy barátod. Egy idegbeteg barátod, jogadtam folyamról, jó, jól látod, nem is jogadtam folyam, Szed magad, szed magad össze, szed össze magad, akció, péntektől, félhattól, ismered, odajár. A joga, az a te szíved joga, úgyhogy te meg jobban néztél ki, válom veled, de még el sem búcsúzod, elért vattam egy fószer, azt mondja, pénzt vagy életet. Egy ideig habozom, aztán. Mélysz kérek, mert hát életem az van, és az lesz, el te is. Mész tovább szarul érzed magad, mert bizony nem jó egy olyan országban élni, ahol a törvény csak a kólát védi, engem nem, de szerintem téged sem. És ha már itt vagy, Megajándékoznak még egy politikai tartalommal. Minden pártnak csak egyetlen egy tagja van. Az összes többi belépett. Belépni pedig még a távolodásban sem érvényes. Mész tovább az utcán, mindig ez az alaphelyzet, hogy mész tovább az utcán. Megunod a dolgot, haza szeretni menni. 21 éves vagy, és 20 éves voltál, amikor az arcodat ellettől mit teszel? Azóta mindegy, hogy mit teszel, ha szójátékokkal játszol, hogy is írsz. Fölmész, te nem jutott fel a lépcsőház világítást, kinyitod, lefekszel, már megint a nők jutnak eszedbe. A nők, akiknek valami olyasmit kéne mondani, hogy, hogy a nő csak a bőre tartsa össze, később már az se. Ez az, ami neked soha nem ment. Szeretnél álmodni, persze, egyet, mert két nem lehet, 21 éve lappangod az ötöd. Bekapcsolod a, a rágyót, jönnek ezek a transzkontinentális slágerek. Utálod már rég. Eszedbe jut az a ritmus, az a tempó, amivel ez a szám elkezdődött valamikor a fiatal nővényszer Őri Gézával folytatjuk a beszélgetést itt a belső közlésben, az előbb pedig a József Attilához címzett versedet hallottuk, és veled kapcsolatban a beszélgetéseknél az ő neve mindig fölmerül, úgyhogy most úgy tenném fel a kérdés, hogy rajta kívül még kik hatottak rád mondjuk a legintenzívebben, illetve ha legtömörebben kellene ezt a József ságot megfogalmazni, akkor azt miképp tennéd? <tos> József a megkerülhetetlen, tehát a, a, ez a tandori Petri féle fordulat a magyar lirában, ami nagyon fontos és nagyon értékes. Tudjunk ő is, ők is azzal, hogy ők kvázi, tehát nem megtagadták, hanem, hanem megtagadondon, megtagadandónak vélték, mert úgy, úgy érezték, hogy túl sok bennük a József attila Például a, Petr, Petr, a Petről effektíve tudom, hogy főleg a kései versét, versét a József Attilán fejből fújta. tető. Ő egy zseninek, egy, egy elképesztő nagy költőnek találta József Attila. Csak volt ennek nyilván egy ilyen, egy ilyen főleg a kádári konszolidáció idején a, a, a, a Garai Gáborok, vagy hogy mondjam, uh -huh. tehát volt egy, ez, a, ez a József a te, Ez egy olyasfajta versbeszéd, amit ha nem jól csinálnak, akkor az akkor elég rossz tud lenni, van egy ilyen, egy ilyen latin elf, hogy hogy optimi korrupció pessima, ami azt jelenti, hogy a legjobb dolgokból lesznek a legrosszabbak. Nem csinálják a József Attila szintjén, ami félreértés nagyon nehéz. Tehát ebbe az irányba tényleg csak annak szabad mennie, akit saját belső kényszere ebbe az irányba visz. És nem mindenkinél volt így, hogy úgy mondja. Úgyhogy én is ez egy, egy, egy, egy konfliktúzus viszony. Tehát én, én azért tematizáltam mondjuk egy ilyen négyötvesben, több kötetben is a József Attilát, mert, mert engem az ő sorsa foglalkoztató. Azt is lehet mondani, hogy haragszom rá, de talán most nem menjünk bele, mert uh -huh. ez túl messzire vészt. Azt kérdezted, hogy ki még? Igen. Lehet világirodalom és lehet... Hát magyar. akkor mindenképp Pinnézkit mondanám. Egyszerűen csak az, a, a, már csak amiatt is, mert hogy ugye én lengyel szakos vagyok, és azt hiszem, hogy a magyaron kívül a lengyel költészet is nem talán a legjobban. És, és fáj nekem az, hogy mondjuk a csehhez hasonlóan a magyar is egy, hát meglehetősen, hogy fogalmazzam ezt meg, tehát egy ilyen vertikalitás nélküli nem azt mondom, hogy istentelen költészed, de minden esetre a vallásos élmény az nagyon-nagyon ritka és nem erős. És nem... A muzikád is erre egy kicsit van. Igen, hát ez a maximum maximum Max kifejezés, igen. És ebből tör ki, szakad ki a Pirinszki életműve, ami egy egész, tehát egy fajta dolog, ami, ne, ami nem kell, hogy nem támaszkodik más költők előzményeire a magyar lírában, hanem tényleg úgy hogy egyedül áll és magaslik. És, és nagyon vonz engem, mert a Pilinszkiről szokták azt mondani egyébként, amit az Adiról, hogy egy kicsit dilettáns közeli költészet. És én irutózom attól, amikor valami cs válik és mesterségi válik. És, és azt hiszem, hogy a, a nemzeti általában. Pont a... bo bo bo bocsáss meg erre is szeretnék a mert az előbb a itt hallottuk, és beszéltünk az enéről, meg a költészetről, és pont, hogy a verseidben a ritmika, meg a rímelés és a képiség között van egy olyan érdekes feszültség, amit biztos, hogy nem dilettantizmusnak neveznék, de valahogy te direkt, mintha utaznál is arra, hogy csúszások, vetemedések legyenek. Itt arra gondolok tényleg, hogy hol van egy rímnek valami egészen speciális funkciója, hol ki a képnek mondjuk egy sarka az eredeti strofából az eredet képből, hogy ezt a nyelvet te miképpen találtad meg, vagy inkább megfordíthatjuk e a némi miszticizmussal, hogy ez a nyelv találta meg téged? Hát ez nem miszticizmus, tehát hogy a, én tényleg azt gondolom, hogy egy jó vers, az más állapotban születik. Tehát, tehát a, az én, az én, az én a, ismertem a Gimes románát, és ő mesélte nekem, hogy amikor a menyegzőt írta a nagy László, ezt nem tudom, amikor orvosilag, hogy kell érteni, de mindesetre így hallottam, hogy ugye ö, utólag megállapították, mert reggel ö, eszméletlenül találták az íróasztalára borulva, és a menyegző kézirata volt az asztalon, és utólag megállapították, hogy tör, úgynevezett törpeinfarktusai voltak miközben, nyilván miközben ezt, írta ezt a szöveget. Ez nagyon romantikus hangi, és azt akarom neked mondani, hogy, hogy amikor ilyesmiről kérdeznek, hogy, hogy írás technika, meg dikció, meg nem tudom, én ebből a szempontból nagyon kevéssé vagyok tudatos. Uh -huh. Tehát, és nem is szándékom, úgy mondjam, hogy az, az legyek. Az egy olyanfajta változás állt be az életemben, így ötven felé, ha egy ihlet engem így megkörnyékez, akkor én alapállásom az az, hogy nem akarok verset írni. Tehát nem hagyom magam. Tehát ellene tartasz? Ellene tartok. Nem akarok verset uh -huh. írni. Vége van, elég volt. És, és egyszerűen egy, egy olyas fajta, van a Dublinban járva, ott van egy Trinity College nevű egyetem, majd még a 8. Henryk alapított, és abban van a legszebb és legértékesebb kézzel biblia és egy búra alatt, üveg alatt van ez a Biblia, és minden nap egy másik oldal, tehát lapoznak, minden nap egy másik oldalát látod ennek a kalligrafikus, gyönyörű Bibliának. Uh -huh. És hogy én is így vagyok a versen, hogy én tulajdonképpen bemegyek, és csak akkor érdekel a vers, ha lapoztak. Uh -huh. És azt, azt érzem, hogy nagyon-nagyon sok olyan önismétlés van egy, egy, egy, egy, egy alanyi lirában, amikor valaki megírja az őszt mondjuk 28-szor. Az nem baj, csak én, en, én meg, engem ez nem érdekel már. Én, én tőképpen uh -huh. az, az érdekel, hogyha valami olyasmit tudnék írni, amit eddig még sose. Tehát a variációk nem vonzanak. És ezért mondom, hogyha hogyha így, így jön egy vers, akkor, azt, akkor, akkor hárítom, és azt mondom, hogy ha ez ténylegesen fontos, ak akkor holnap is jön. Uh -huh. Ezek után akkor most talán különösen, vagy még sejtetett ebben kapcsolódik ide, hogy az újabb vers, vers, vers. vers, amit felolvasol, az a találkozás lesz, már a címe, utána pedig a következő választott zenédet halljuk, de akkor most jöjjön a találkozás. Találkozás. Szívem, ha megnyolnál,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 Vonítottam belül, röstelve magányom. Itt nem maradhat. egy, kettő, három, tárta ki az ajtót. Elborult a világ. Istenem fogi le, hisz neked sincs anyád. Részeg vagy tűnés, halad itt mondok? Menj, itt jöttél, pusztulj már, kotrodj! Az ajtóban álltam. Éppen ott haladt, őrült szemembe zöld epét a nap.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 kisfiam, két kezem a torkán, szorítom lilul, megtögg lesz boszorkány, de ne! Gyilkossá, ne tégy írgalomatja, vasban vinnének! Őt letakarva ford a nyálom, gyűlt a gyűlölet, s ahogy folytottam, egy angyal átült. Nem volt könnyű dolga. Ám hogy te parancsolsz, Az üveg pálinkát basztam csak a falhoz. Szívem, ha megnyalná, holtan esne össze, Bár el tudnám feledni örökre. Úgy hírlik él még, Rántást pirít, Rámol,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 Rőri a költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallhattuk Blind Willie Johnson dalát, a Dark Was the Night-ot. A következő zene majd a Lubavicsi rebbe éneklése lesz, és ezelőtt pedig beszélgessünk arról, kicsit most egy a beszélgetésünk felénél, hogy a kabala miszticizmusa, ami majd most jön, és az avantgárdnak az, az örök keresése amiről már beszélgettünk, hogy igen, közeleshet egymáshoz, legalábbis nekem a telírád egy kicsit ezt mutatja. Te hogy látod ezt a két vektort? Én nem állok azon a szinten, hogy a, a, akár fel is tudjam mérni a kabbalaménységeit. Tehát, hogy, hogy és egyébként alkatom szerint sem vagyok egy ilyen misztikus figura, és pont ezért vonz, mert nem vagyok. Tehát, hogy azt hiszem, hogy kifejezetten egy ilyen szenzuális, nehéz földhöz kötött ilyen ember, ember vagyok. És, és mint, hogy ebből elegem van, mert ez vagyok, ezt ismerem, ezért elvágyódásképpen uh -huh. próbálnék más, más felé tájékozódni. De ó, ó nyilván tanulok a balát, mert de, de hát ha felszínt kapirgálom. Tehát ne, ne, ne, nem, nem semmiképp nem szeretnék olyan beállításban megjelenni, mint aki ezeket a dolgokat els, első forrásból, vagy valódi... E, Távolájon tőlünk, hogy Jó. Így, nem, nem, nem. Jó. Viszont az avantgárd meg, mint mintha egy lehetséges nagyítója, vagy olvasó szemüvege lenne ennek az egésznek, vagy egy az, olyan... Az hogy mondjam neked, az... A, a, a, az uniformizáltsága nyilván nagyon taszít, mert nagyon könnyen rutinná válik, tehát számomra a, a legundorítóbb, vagy a leginkább elkerülendő dolog az, amit úgy hívnak, vagy én legalábbis úgy hívok, hogy kultúrvers. Tehát, hogy, hogy az én, én számomra a vers is egyébként, és a hit is, tehát az imádkozás is, az, az egy elementáris transformatív élmény kell, úgy legyen. Uh -huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon gyakran hogy neked, azt, azt látom, hogy a, mint hogy a vallás gyakorlása is ö, olyasféle dolg lesz, hogy emberek színházba járnak, vagy templomba járnak, leadják a kabátot, és vasárnapon is és akkor. És, és de, de jó, ez mind jó, de, de, de mi történik? Tehát hogyha ez, ez egyszerűen csak egy ilyen nemzedékről nemzedékre történő identitásnak az átadása, az nekem nem elég. Tehát, hogy, hogy én azt akarom, állandóan azt akarom, hogy valami történjen velem. Ezért írok, ezért. Tehát a, a performativitás is nagyon mélyen a költészeted részét. Az, a megszólításokra, az odafordulásokra gondolok, amit már eddig is hallottunk, meg majd a következő vers is ide kapcsolódik, amit most konferálnék föl azzal a különleges felhanggal, hogy ma október 23-án beszélgetünk, vagy november 14-ei adásban, és hát november 14, november 4, október 23, tehát egy olyan verset fogsz majd mondani, ami kapcsolódik ehhez a naphoz. De ez is jellemző valahogy a lírádban, hogy beszédhelyzeteket nem is volt Te teremtesz voltaképpen, vagy fölemelsz? Föl, föl, föl Állandóan a személyességet keresem, az, in, uh -huh. az, in, az intimitást. Közben péld... mindig abstrakt is vagy egy picit. Hát az úgy jó. Tehát uh -huh. el, József Attila mondta azt, hogy, hogy a, a, a lirában lehet gondolkodni, és nem csak érezni. Tehát, a, azt mondta, hogy a lira logika nem tudomány. Igen. Tehát hogy, hogy, hogy engem a gondolati líra igazából, a, a, amikor az ember egy tájat leír, akkor nyilvánvalóan itt mindenféle... Megyébről is szó van, mint arról, amiről első körben. A, a, az 56-os, azt az, az, például az Angyal István személye, ott, ott 56 sem úgy önmagában, mint fe, fe, fenomen érdekel, ma már abszolút nem hiszek például a forradalomban, mint olyanban. Uh -huh. Tehát, hogy Angyal Istvánban ugye van ez a gyönyörű fotó, amikor ugye halára ítélik, és egy ilyen petőfiesen kiajtó, fehér gallérban hallgatja az ítéletet ott mögötte ilyen riat csecsemi arccal az ősi, egy fekete-fehérfutó, de ami engem az angyalban megfog, az angyal Istvánban, mert az nyilván a történet maga, hogy ugye Auschwitzból hazajön, ott látta a nővérét, ahogy a szökésért És de hogy ő egy kommunista volt. Tehát, tehát amit nagyon kevesen tudnak, ugye, hogy 56. november 7-én a Tűzoltó utcában az angyal, ez, ez kitette az általuk ellenőrzés, az ő ellenőrzésük alatt lévő házakra, kitetette a vörös zászló. Hogy lássák a szovjet tankok is, hogy ők az igazi kommunisták. Tehát ennyire hitt, az utolsó pillanatig hitt hit abban. Tehát ő barról volt 56-os. Most hallgassuk is meg akkor ezt. Na jó, felolvasom akkor. Angyal Istvánné Kádárhoz. Auschwitzból árván tért haza. Nem sírt még tán vagy tíz évet. Otthon a fájdalomban volt, Máshol mindig el is tévedt. Főzni pista nem főzdögélt, Nőzni is csak vágyott lustán, Holtan mentő gyakran végig, Fényes nappal a nyílt utcán. S mint a vekker foszforeszkál, Emberünkből magány árott. Titka ellen állt akár A pészméker a hamvasztásnak. A pártból kirúgták, jobb így. Megnősült, fia született. Októberben egy hét alatt A senkik szabadosa lett. Elvtárs. Muszáj felkötni, élve több gondot okozna. Kétszázat már leülettél, Mond, mennyit írt elő Moszkva. Férgektől féljünk a sírban. Dörgött ránk, ha szóba jöttél. Nincs benned irgalom semmi. Éljen az eszme. Vessen az önkény. Tomalehona, apja, Tomalehona, beszólódi, bejelenti a. Go. Oh. A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blogjához érkeztünk, stúdióban vendégünkkel Rőri a költővel, és most azt kérdezném a végén, arra kérnélek, hogy avasd be minket egy kicsit abba, hogy miért ezeket a zenéket hoztat, például a legutóbbit a Lubavicsi rapbe énekét. Ez egy úgynevezett nigun, tehát egy haszid, haszid dal volt, amit a, a rebbe nagyon szeretett énekelni, és, és én... 1992 és 1994 között egy jesivában tanultam, ami a Lubavicsi rebének volt a jesivája, és minden sábeszkor elmentünk testületileg, úgy, úgy mondjam, a rebéhez, aki akkor 92 éves volt, és egy agyvérzés után volt, és már nem tudott beszélni. És akkor ezt a dalt, amit ő annyira szeretett, ezt mi elénekeltük neki, Isten tisztelet után és elmondok egy gyors történetet, ami ez e, e, e, e dal során történt uh -huh. velem is. Erre azt gondolom, hogy misztikus. megkérdeztél erről. Igen. Vagy avantgárd, ha tetszik. Az történt, hogy én, én, én nekem nem jó a szemem. Én alapjáraton egy szemüveges ember vagyok. Mostanában kontaktlencsét viselek, de úgy alapjárat, akkor például nem volt kontaktlencs, nem sem se tudtam azt, hogy mi az, szem, csak voltam. És egy alkalommal a nagy sietségben, ugye, otthon hagytam, vagy elhagytam, vagy elhagytam a szemüvegemet. És a rebe körülbelül olyan húsz méterre volt, egy balkonon, és mi pedig, mint egy ilyen koncerten tulajdonképpen egy ezren körülbelül énekeltük, és üvöltöttük ezt a dalt. És elkezdtek a vállalmat kopogtatni emberek, haszidok körülöttem, és azt mondták, a rebe téged néz. De rajtam nem volt szemüveg. Én nem, én nem láttam a rebét. És egy nagyon furcsa helyzet, olyan volt egy picit nekem. Tehát, hogy engem néz valaki, de én nem látom őt és ez egy óriási dolog, és szerettem volna visszanézni. Tehát, hogy jön össze a tekintetünket, nézzünk egymásra, ez egy óriási dolog, a rebe sose nézett rám addig, és most azt mondták, hogy engem néz, stíröl a rebe, és én meg nem látok csak egy homályt. Tehát nagyon furcsa volt az, ez, a, ez a, hogy, hogy egyrészt, egyrészt találkoztunk, másrészt mégsem, és hogy hogy van ez, kicsit az a fajta dolog jut eszembe, hogy, a, hogy nem szabad megáldani egy, ál, egy alvó embert. Tehát, hogy minden ilyes áldás, minden ilyen közlésfolyamat, az két oldalról működik, tehát tudatában kell. De hogy én nem látom őt, akkor hogy lehet az hogy én részesülök, hogy részesüljek az ő nézéséből, tekintetéből, hogyha nem látom. Tehát nagyon uh -huh. fura volt, na mindegy ezt. Mi viszont valamennyire most láthattunk téged ebben a beszélgetésben, még ha éppen a halláson keresztül, és a legutolsó kérdésem pedig az lenne nagyon röviden, hogy a elkövetkezőkre milyen terveid vannak, miket fogsz mostanában csinálni? Életem első non fiction írom, tehát egy olyan könyvet írok, ami most ki ki kifejezetten nem lira, vagy pedig regény, vagy novella, hanem egy, egy, egy megtörtént, tulajdonképpen mögöttem lévő életszakaszomat próbálnám így, így megírni, de a szónak így konkrétabb értelmében ezt az elmúlt másfél-két évet. Uh -huh. Egyfajta konfesszió akkor? E, valami az, ez egy nagyon furcsa történet az enyém, mert ugye én 46 negy, negy, éves korom éget, én 17 éve élek New Yorkban, én egy teljesen marginális és ismeretlen figura voltam, és most hirtelen a jósós úgy hozta a film miatt, és, és, és, és, és, és hogy ez, ez egy sok minden történt, nem csak körülöttem, hanem bennem is, például egy találkozás, egy barátság, nem titok, a zonderkommandósok közül, az utolsó, az utolsó, aki még a saját fülével hallotta, a saját szemével látta, aki ott volt, aki ő nekem, aki 94 éves most, ővel én összebarátkoztam, és többek között, a mi, a mi kettőnk kapcsolatáról is fog szólni ez a könyv, ha mm. elkészül. Ezzel el is érkeztünk a mai adás végéhez. Vendégünknek Rőri Gézának köszönöm szépen, hogy itt volt, és felolvasta a verseit, megmutatta ezeket a zenéket. A jövő héten Marton Éva várja önöket, Sejem Zsuzsával fog beszélgetni, én pedig most búcsozom, a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották.